Віщий сон Злетіла ніч на землю, наче птиця Я знову бачу у тривожнім сні Усміхнене твоє обличчя Але не у моїм вікні Сплелися разом тиша і неспокій А день вчорашній так болить в мені І знов твої лунають кроки, але Стихають вдалині Тривожить сон передчуття розлуки, Сльози солоний присмак на губах, Твої я знову відчуваю руки, Але не на моїх плечах. Кружляють тіні по розкритім ліжку, Малює ніч твій профіль на стіні, І знов свою даруєш ти усмішку, Але даруєш не мені. Душа я триця, як відкрита рана, Чогось чекаю і боюсь чогось. Скінчився сон. Прийшов в кімнату ранок. Усе, що снилось, та й збулось.